Новата монета През 1939 г. значителен брой французи посетиха учителя през Седемте рилски езера. Група от тях пожелаха да имат разговор с него. Той ги прие през своята палатка и ги поканя да седнат. Дошло е време да се проповядва любовта между всички хора. Най-напред започнете с конкретните, с материалните неща. Говорете на хората за дишането, за разумното хранене и прочие. Когато премине бъдещата война, доброто ще вземе надмощие. Тогава ще има добри условия за шестата раса, която иде. Тя е раса на братството. Въпрос. Как ще се разреши въпросът с парите в новата епоха, която иде? В новата епоха ще има любовни монети. Например, един човек ще каже на друг "Елате да вземете хляб без пари. Вие ще бъдете свидетели на това. То вече се среща в света. Случвало ви се да отидете в гостилница, дето гостилничарят ви обича след като се нахраните, той ви казва Няма нужда да плащате. А когато не ви обича, трябва да плащате. В бъдеще така ще се плаща. Ще ви дам един символ. Ти ще носиш у себе си една златна монета. Като излезеш от гостилницата, само ще я покажеш на гостилничаря. Като я види, той ще се поклони. След това ще извади също такава монета и ще ти я покаже. Ти ще туриш своята златна монета в джоба си и той също. Така ще се отидеш без да плащаш. Тази разменна монета е любовта. Това е като приказка от 1001 нощ. Това което е реализирано в семейството трябва да се приложи в обществото. Обществото ще стане едно голямо семейство. После това ще се приложи и за цялото човечество. Майката в едно семейство е като гостилничаря в гостилницата. Тя храни детето. Колко и е плаща то. След като се нахрани, детето прегръща, целува майка си и отива да си играе. Така ще бъде между всички хора в новата епоха. Аз питам. Колко плащаме за Слънцето, за светлината? Значи това е вече реалност в разумния живот на природата. Ние сме клиенти на Слънцето, на природата и за нищо не плащаме. Този начин на живот съществува в природата. И хората умират по единствената причина, че не вървят по нейния път. Трябва да имаме еднакво отношение, братско отношение към всички народи. Въпрос. Как да въведем новите идеи в училището? Ще започнете с паневритмията и с музиката. Трябва да се държат сказки върху паневритмията в педагогическите учителските конференции. В тези сказки може да се говори върху значението на паневритмията за възпитанието на тялото, ума, сърцето и волята. Въпрос Какво отношение трябва да имаме към учените, към научните общества? Най-първо те трябва да започнат с тези въпроси които разбират, а после да дойдат до въпросите, които не разбират.